În noaptea teribilă, substanța naturală a tuturor nopților. În noaptea de insomnie, substanța naturală a tuturor nopților mele. Îmi reamintesc, stând de veche în această somnolență stânjenitoare, îmi reamintesc de cele făcute și de cele pe care aș fi putut să le fac în viață. Îmi reamintesc, iar unele niște măstrăbate ca o înfrigurare prin corp, ca o spaimă, tot ceea ce este ireparabil în trecutul meu, iată cadavrul. Toate celelalte cadavre s-ar putea întâmpla să fie doar o iluzie. Toți morții s-ar putea întâmpla să se afle în viață în altă parte și chiar toate momentele mele trecute s-ar putea întâmpla să existe altundeva în iluzia spațiului și a timpului, în falsitatea evoluției. Însă ceea ce nu am fost, ceea ce n-am făcut, ceea ce nici măcar n-am visat, Ceea ce numai acum văd că trebuia să fi făcut. Ceea ce numai acum văd limpede că trebuia să fi fost. Iată ce anume e mort. Undeva dincolo de toți zei. Iată. Iar la urma urmelor era tot ce s-a afla în mine mai bun. Ceea ce nici zeii nu pot face să trăiască. Dacă într-o anumită clipă eu aș fi luat o la stânga în loc să iau la dreapta. Dacă într un anumit moment aș fi spus da, în loc să fi spus nu, sau nu în locul lui da. Dacă într o anumită conversație aș fi pronunțat frazele pe care numai acum în semisom, le elaborez, dacă toate astea s-ar fi petrecut altfel. Alta aș fi fost și eu astăzi. Era probabil că întreg universul s-ar fi străduit pe neobservate să fie altul și el. Însă nu am luat-o spre partea definitiv pierdută. Nu am luat-o. Nici nu m-am gândit să o iau. Și doar acum îmi dau seama. Însă nu am spus nici nu și nici da. Și doar acum văd ceea ce nu am spus. Iar toate frazele pe care trebuia atunci să le spun răbufnesc din mine acum limpezi, inevitabile, naturale. Conversație încheiată în mod definitiv. Material perfect rezolvat. Însă numai acum îmi face rău ceea ce niciodată nu a fost. Și nici retrospectiv nu va exista. Ceea ce am ratat cu adevărat nu mai are nicio speranță în niciun sistem metafizic. E posibil să pot lua cu mine într-o altă lume ceea ce am visat. Dar aș putea o duce în alte lume ceea ce am uitat să visez? acestea, într-adevăr, visele nevisate, ele sunt cadavruri. Le mormântesc în sufletul meu pentru totdeauna pe toată întinderea timpurilor, pe toată multitudinea universurilor, în această noapte în care nu dorm și pacea mă înconjoară de jur în prejur ca un adevăr la care eu nu particip. iar clarul de lună de afară ca o speranță ce îmi lipsește e pentru mine